Treće pitanje. Da li ženska djeca imaju pravo da se buni, ako su roditelji dali sinovima zemlju i kuću, a ženskoj djeci nisu dali ništa. Da li je to od roditelja u redu da odvajaju sinove od kćerki, da vas Allah nagradi svakim Hajrom i lijepim džennetom? Što se tiče pravda prima djeca, i sinovi, udavanja hadija, poklon, to je mora bit. Bilađi muslim od Nauman ibn Bašir, taj Nauman priča za njegov otac, da oni htjeo da dadni nešto za njegov sin. Kao poklon. Pa išao kod poslanika, salallahu alaihi wa sallam, i rekao da budi svijedok šta će dati moj sin. Pa poslanika, salallahu alaihi wa sallam, njega pitu, jesil li dao, imaš još djeca? Kaže, imam. Kaže, jesil dao isti za svako od njih? kad nisam kad ne moe ti niti ja biti sjedok zato jer to ju zulom teraš drugi da učini sjedo čano zato pa ova je ima objašnjenja najispravnijimi mišljenja kod han baski mazhab i kod abu yusuf ibn hanafiya i jedan variant od malik od ibn mubarak da mora da budi pravidnost između djeca. Pripitanja poklon. Hoće da zemlja rt da stane, da znam, mora da budiš pravedan. A nisi smiješ neko neku viši od drugi, jer to je greha. Dobro, ima neki razlog da možda otac hoće da neko viši od drugi zbog neki opravdanja ili od neki razlog. Neki od njih toliko bolestan bolestan neki bolestan koji je težak pa nis, ne može da radi pa zasloži da dobine nešto a to i to i pravda ili neki od djeca sad pošto veliki ime velika porodica ne uže ih raniti pa naravno ima pravda njemu dati više ili neki od njih njegov samo život da za znanja da uči pa to i mora da ostaviš odrežen para ili odrežen imetak za njega pa ima meni istu da hoće da skrati njega zbog neposlušnosti prema roditelju. jedan djeta koji cijel njegov život neposlušan, pravi balaj za roditelju. To je zaslužiti da ne njemu da ne taha dija. Ili da on če iz koristi metak za greha, pa ne treba njemu dat išto. Pa prema tome, mora da čovjek bude pravidan i gleda, i gleda za ovi stvar, ovih razloga. I kad Allah subhanahu wa ta'ala zabranju neposlušnosti prema roditel isto zabranju sredstva ili stvari koje vodi do neposlušnosti prema roditel kako kad budi roditelj nepravedni e, ne prema djeca vodi, vodi do kraja da ima mržina djeca jedan drug ja dao to je viši od drugi a mržnja prema roditelj isto pravi na kraju kompleks kod nekih djeta prema roditelji, prema njegov stari brat ili žensko osoba prema muški osoba pa to je vodi do iskušenja čak da apostanik Salvarja ostane do on sa ashab doši jedan iz, iz, u njegov, u njegov stijelu sidi pa doši njegov djeta pa kad doši male dieta kod taj insana taj ashab pa babu stavi ruka umirio njegovog glava a nosi njega ostavi na njegovog desna krila pa malo prošlo vrema pa došlo čerka, pa malo umirio na ovaj taj insan, umirio za, na njegov, na nizem glava, a ostavi nju na pod. Pa je rekao poslanika, sa a što nisu ostavi nju na druga krila? Pa oni odmah ostavi na druga krila, pa poslanika, Asalan, rekao tada ti si pravidan, Allah najbolje zna.